Herzlich Willkommen zum Podcast Politische Bildung. Diese Ausgabe widmen wir dem Didaktiker Rolf Schmiederer. In den 70er Jahren prägte er die Politikdidaktik besonders durch das Prinzip der Schülerorientierung und beeinflusste die kontroversen Fachdiskussionen. Kerstin Pohl sprach 30 Jahre nach seinem Tod mit seiner Frau und Kollegin Ingrid Schmiederer. Ingrid Schmiederer hat als Assistentin an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg und Gießen gearbeitet und war als Lehrerin und Fachleiterin tätig. In unserem Schwerpunktinterview hören Sie einen Zusammenschnitt des Interviews von Kerstin Pohl. Ja, Sie haben dann in Wilhelmshaven-Rüstersiel auch Ihren späteren Mann kennengelernt während des Studiums. Er war damals schon Ende 20, wenn ich richtig informiert bin, und hatte einige Jahre Berufstätigkeit hinter sich. Könnten Sie jetzt kurz seine biografischen Stationen beschreiben bis ja, zum Beginn seines Studiums? Also bis dahin, ne? Mhm. Rolf Schmiederer kommt aus einer Arbeiterfamilie aus Stuttgart-Untertürkheim. Sein Vater war Facharbeiter, Werkzeugmacher bei Mercedes-Benz, 50 Jahre lang. Und war während der Nazi-Zeit Sozialdemokrat mit einigen Sympathien für die Kommunisten, hat sich aber immer sehr zurückgehalten. Meine Schwiegermutter, seine Mutter, war Putzmacherin von Hause aus und war sehr aufstiegsorientiert, hatte für ihre Kinder sehr große Pläne. Und dann ist er auf die Schwäbische Alb, das ist also alles noch im Krieg, 1944 oder so, in die Lehre gegangen. Und dann hat er von 1947 an als Volontär und als Aufseher auf großen Gütern gearbeitet, als Landwirt. Und ist 1950 nach Dänemark als Praktikant gekommen auf einer dieser Inseln hat er da also als Praktikant gearbeitet oder auch als Verwalter auf einem Bauernhof und über diesen Dänemark Aufenthalt ist er auf die internationale Volkshochschule in Helsingöhr geraten. Er hatte schon also ein fachgebundenes Abitur auf der höheren Landbauschule in Nörtingen gemacht, bevor er nach Dänemark ging. Aber da hat er sich entschlossen, ich muss nochmal Abitur machen. Ich will Politik und Sozialwissenschaften studieren. Also Landwirt werden wollte er nicht. Mhm. Und er ist dann 1954 bis 1956 auf dem sogenannten Propedeutikum in wilhelmshaven Rüstersee gelandet. An dem Propedeutikum schloss Schmiederer mit dem Abitur ab und studierte sein Wunschstudium Sozialwissenschaften. Von dieser Zeit an wurde er in didaktischer Hinsicht von verschiedenen Persönlichkeiten beeinflusst. Zum Beispiel von Max Ernst Graf zu Solmsrödelheim, der ihm persönlich auch sehr nah stand. Der Graf, und das ist für ihn prägend gewesen, hat seine Soziologie immer an Fällen aufgezogen. Mhm. Da war also irgendwie die freiwillige Feuerwehr holt eine Katze vom Blechdach oder so. Und daran hat er dann also seine Theorien entwickelt. Mhm. Diese Fallmethode, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Nicht? Aber das war für Rolf vielleicht sicher auch der Ansatz... Auch wie, wie, wie lernt man am besten? Man lernt am besten mit irgendwelchen handgreiflichen äh, Fällen. und äh, Also das hat ihn sehr geprägt, würde ich sagen. Ebenso beeinflusste ein Dozent des Fachs Ökonomie-Schmiederers Denken. So lernte er, über die eigenen Fachgrenzen zu schauen. Also eine ganz wichtige Bezugsperson war Werner Hofmann. Was mich an, an, an Werner Hofmann und, glaube ich, uns beide an Werner Hofmann immer fasziniert hat, ist die... Diese Vorstellung, man muss Sozialwissenschaften zusammendenken lernen. Man muss von den Einzelwissenschaften wegkommen und man muss diese, diese Sozialwissenschaften wieder zusammenführen nach dem Max Weber. Es muss im Grunde also wieder eine nicht die, die auseinander, das Auseinanderhacken von Einzelwissenschaften mhm. hat im Grunde zu nichts geführt, außer zu Anpassung und äh, und Eigen, äh, Wissenschaft. Und das hat uns sehr geprägt. Also, ich denke, diese, Sie hatten ja in Ihrem anderen Interviewband nach einem Politikbegriff gefragt. Das würde an uns völlig vorbeigehen. Also, wir haben keinen Politikbegriff, sondern wir haben, wenn überhaupt, und da treffe ich mich am, am meisten wahrscheinlich in diesem Buch von Ihnen mit George, einen sozialwissenschaftlichen mhm. Ansatz. Neben den verschiedenen Einflüssen war es Ingrid Schmidra selbst, die ihren Mann Anstöße gab, Theorie und Praxis zu verbinden. Nach seiner Promotion gab er zusammen mit ihr eine Reihe unter dem Titel Modelle für den politischen und sozialwissenschaftlichen Unterricht heraus. Also er hat nach diesem ersten Buch seiner Dissertation, hatten wir also immer die Diskussion, gar kein Dissens, aber harte Diskussionen. Ich war ja inzwischen am Studienseminar in Gießen als Fachleiterin und in der Zeit bin ich im Grunde so der Motor gewesen zu sagen, also ihr da in eurem Elfenbeinturm ich höre mich da immer noch reden, mit euren Theorien, wir müssen Praxis machen. Ich bin in der Praxis, wir müssen den Lehrern in der Lehrerausbildung und in der Schule und Material an die Hand geben, damit sie besseren Unterricht machen. Und das war die Intention, also Material zur Verfügung stellen für einen guten schülerorientierten Unterricht. Ja. Aber da war ich im Grunde die Initiatorin, also deshalb hat er mich da ja dann auch in das Herausgebergremium mit eingespannt und hat gesagt, du musst denn die Leute aussuchen und du musst es dann auch kritisch sehen, wenn du so kritisch bist. Auch in seinem zweiten didaktischen Werk von 1977, Politische Bildung im Interesse der Schüler, stand die Verbindung von Theorie und Praxis im Vordergrund. Sein Ziel war es, eine handhabbare Didaktik für die Schule mit fundierter Theorie zu schaffen. Ein zentraler Ausgangspunkt war hierbei das Prinzip der Schülerorientierung. Schülerorientierung hat überhaupt nichts damit zu tun, da hat er auch immer dagegen an mit Studenten diskutiert. Es geht nicht darum, dass man Schüler fragt, was wollt ihr lernen? Also an Schüler wünschen, sich zu orientieren, überhaupt nicht. Sondern Schülerorientierung heißt, Und das ist eine sehr komplizierte äh, Förderung. Der Lehrer muss seine Schüler kennen. Er muss wissen, in welcher Situation sie sich befinden. Und er muss ihre Sozialisationsumgebung kennen. Er muss wissen, was sie bedrückt, was also ihre Probleme sind. Und muss sie sozusagen da abholen, wo sie sind. Das heißt, mit ihnen Unterricht entwickeln, in dem die Schüler merken, dass sie was damit zu tun haben, dass ihr Leben was damit zu tun hat. Walter Gagel hat mal das Negativschlagwort der Betroffenheitspädagogik geprägt. Die Frage wäre, ob nicht ihr Mann oft missverstanden worden ist, in dem Sinne, es geht nur um die subjektive Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler und, und da bleibt ja. man dann auch. Es ist ganz eindeutig, dass er da missverstanden worden Betroffenheit heißt ja nicht, also irgendwelche Probleme, die der Schüler hat, die man mit ihm zusammen aufarbeitet, mhm. sondern Betroffenheit heißt ja, es betrifft ihn. Die Gesellschaft, in der er lebt und seine Stellung in der Gesellschaft betrifft ihn, also insofern Betroffenheit. Mhm. Und deshalb ist es im Grunde immer wieder die Reflexion auf die umgebenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die da mit eine Rolle spielen. Es ist überhaupt nicht nur dass man Schülern hilft, sich irgendwie daraus zu retten oder ihnen Wege zeigt, sondern Wege zeigt in dieser Gesellschaft und die muss natürlich thematisiert werden. Schülerorientierung steht somit immer im Zusammenhang mit der Reflexion der Gesellschaft. Auch für Schmiederer persönlich war die Reflexion der Gesellschaft eine Grundlage für die Ausrichtung seiner Didaktik. Das Gesellschaftsbild, das hinter der Didaktik steckt, ist ja sehr deutlich von Kategorien geprägt, die den Wunsch nach einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel ausdrücken. Die hatten gerade selber schon die Stichworte genannt, Befreiung von überflüssiger Herrschaft, Befreiung von entfremdeter Arbeit und Ausbeutung, Manipulation, Lustverweigerung, also alles zentrale Motive, auch in der Frankfurter Schule und auch bei Abendrot. Was für eine Gesellschaft wollte er? Tja, was für eine Gesellschaft wollte er? Er wollte eine Gesellschaft, Das ist ja er, nun also auch Zeitgeist, nicht? Also was er wollte vor allen Dingen also eine Gesellschaft, die äh, nicht äh, beherrscht wird von Kapitalinteressen, die nicht beherrscht wird von von einer Jurisprudenz, die also aus autoritären Zeiten kommt. Das war für ihn ein ganz wichtiger Punkt. All diese Richter, die wieder in ihren Funktionen da eingesetzt waren. Und was also immer so ein Stichwort war, er hat immer Unterschieden zwischen unserer sehr guten Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Dieses äh, Verfassung und Verfassungswirklichkeit ist so ein Stichwort, was immer wieder fehlt. Und er fand das Grundgesetz toll, also in Ordnung, demokratisch. Darauf konnte man sehr gut aufbauen. Aber die Verfassungswirklichkeit durch diese vielen alten Nazis, und das war ja in der Zeit wirklich auch ein Thema. Und dann kamen diese Geschichten mit, mit, mit, mit Spiegelaffäre. Und, nicht? Es, es waren ja ganz furchtbare äh, politische Einbrüche da, die also auch, auch einen Nicht-Linken vielleicht sogar zum Nachdenken brachten. Also jedenfalls, äh, er wollte eine Gesellschaft, die eben nicht Menschen manipuliert durch Herrschaft. Axel Springer äh, hat er auch also Bildzeitung Medien. Er wollte ja, den kantianisch frei sich entscheidenden Menschen, der äh, auch sich selber und seine Strukturen, in denen er lebt, durchschaut und daraus also seine Konsequenzen zieht. Und die hat er sehr offen gelassen. Das Wichtigste war, dass man sich einigt darauf, dass man Schüler ernst nimmt, dass man Menschen ernst nimmt und mit Menschen Arbeitet und ihnen die Möglichkeit zur Emanzipation gibt, also sich sozusagen selber zu regulieren und selber äh, zu entscheiden, in welcher Weise sich sie aktiv in die Gesellschaft einbringen. Ob sie jetzt also CDU gewählt haben oder SPD oder DKP, das war zweitrangig. Aber sie sollten es tun aufgrund ihrer eigenen Entscheidung. Ich habe in einem Lehrgangsprotokoll aus der Reinhardswaldschule von 1971 gelesen, dass es da eine Auseinandersetzung mit Fischer und Engelhardt gab, die, wenn man das Protokoll anguckt, durchaus heftig war. Und zwar hat ihr Mann da einen Bildungsplan kritisiert, den Fischer und Engelhardt geschrieben haben oder an dem die beiden beteiligt waren und wirft den Plan vor, dass er die Ideologie des Kapitalismus vertritt, die Herrschaftsverhältnisse verschleiert, dass die gesellschaftlichen Grundwidersprüche fehlen, der internationale Klassenkampf nicht vorkommt. Das sind die Worte, die er gebraucht auch und er ist wohl so vehement aufgetreten, dass Engelhardt ihm vorgeworfen hat, das kann man da auch nachlesen, dass er den Plan mit einer Handbewegung als affirmativ in der Luft zerrissen hat und sehr aggressiv gewesen sei. Können Sie sich daran erinnern? Überhaupt keine Erinnerung daran. Und das ist in diesem Protokoll? Ja, das ist alles in dem Protokoll <lacht> nachzulesen und liest sich sehr spannend. Das kann ja sein, dass Ihnen die anderen hessischen Didaktiker auch einfach nicht radikal genug waren in Ihrem Gesellschaft. Das stimmt. Er hat noch relativ spät, ich glaube noch nochmal so eine ganz böse Kritik in einem Handbuch für Lehrer geschrieben über Theorien der Didaktik, mhm. die nicht die affirmativ sind und so. Mhm. Da, hat er, da ist er nochmal richtig böse geworden. Aber also er, er konnte schon ganz schön poltern, das haben sie ja immer gesagt. Also er polterte dann los, aber war dann auch sofort wieder zu Gesprächen bereit, ne? Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, also um ihn richtig kennenzulernen. Er war überhaupt kein Dogmatiker, aber er fand eben, dass diese kapitalistische Gesellschaft und diese Herrschaftsansprüche im Grunde also furchtbar gefährlich sind für das Bewusstsein der Menschen. Und im Augenblick äh, bemerken das ja nicht nur ganz Linke, sondern das bemerken ja auch noch andere Leute, dass das also schon gefährlich ist, wenn sich also Geldmacht Geld macht, zusammenballt. Und das muss man, wie gesagt, immer aus ihrer Zeit verstehen. Die Zeit war eine repressive Zeit. Dass er dann also manchmal überzogen hat, das kann ich mir gut vorstellen. So, dann noch eine letzte Abschlussfrage. Ihr Mann ist ja leider sehr plötzlich und im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Es gab sehr viele Nachrufe und ich durfte ja einige Briefe an Sie lesen, die von viel Respekt zollen, durchaus auch von politisch anders gesinnten Kollegen. Was würden Sie sagen, kann man in den Augen einer erfahrenen Lehrerin heute noch von Rolf Schniederer lernen? Also ich denke, er hat schon bei den erfahrenen, also bei den heute unterrichtenden Lehrern schon sehr viel bewirkt. Und die haben schon viel gelernt. Ich glaube, dass sich im Ganzen der Unterricht auch verändert hat in Richtung Schülerorientierung. Dass der Schüler in den Mittelpunkt des Interesses steht, das meine ich äh, ist schon in unseren Schulen gang und gäbe, Gott sei Dank. Und ich denke, das ist auch genau das, was man noch von ihm lernen kann, dass man den Schüler in seiner persönlichen, gesellschaftlichen Umgebung und seinen psychischen Dispositionen, mit denen er in die Schule kommt, ernst nehmen muss. Und ihn vor allen Dingen also auch zeigen, dass man sie nicht nur akzeptiert, sondern dass man sie annimmt. Und dass man auch, ich glaube auch, dass das im Sinne von Rolf Schmiederer ist, dass man auch lernt von Schülern. Also dass es auch ein gegenseitiges Lernen ist. Dass man also die Schüler ja dafür da sind, dass sie einem ihre Gegenwart und ihre Realität vermitteln. Und daraus der Lehrer wieder seinen seine, eigenen Lernprozess macht. Dass man mit Schülern gemeinsam alt wird als Lehrer. Und ich glaube, dass Geht nur mit diesem sozialwissenschaftlichen Anspruch und das ist das, was man lernen kann, heute, lernen müsste eigentlich heute und von Rolf Schmieder Dass man immer wieder sich neu einstellen muss auf neue Schülergenerationen, aber auch auf unterschiedliche Schülergruppen. Nicht? Also es ist ein Unterschied, ob ich abgebrochene Hauptschüler unterrichte oder in der gymnasialen Oberstufe. Ich muss immer wieder sie da herholen, wo sie sind. Und dazu muss ich sehr viel Verständnis haben, auch von den gesellschaftlichen Bezügen, in die sie eingebunden sind. Also es ist auch für den Lehrer ein Lifelong-Learning-Prozess. Und das ist, glaube ich, impliziert in dieser Didaktik für schülerorientierten Unterricht. Das komplette Interview von Kerstin Pohl mit Ingrid Schmiederer können Sie in der Zeitschrift Politische Bildung nachlesen. Das Heft ist 4.2009 im Wochenschau Verlag erschienen. Kommen wir nun zu einem weiteren Literaturtipp. Das Internet bietet für den schulischen Bereich einige wertvolle Webseiten, die Spaß machen und die sich gut in den Unterricht integrieren lassen. Allerdings muss man diese Seiten im Dickicht des Internets erst finden und das ist oft gar nicht so einfach. Die Publikationen perlen im Netz stellt eine Auswahl guter Internetangebote vor und gibt konkrete didaktische Tipps. Als Download werden Arbeitsblätter bereitgestellt, die Anregungen geben, wie man die entsprechende Webseite in den Unterricht einbinden kann. Die Internetseiten sind hierbei nach Fächern und Schulstufeneignung sortiert. In einem weiteren Kapitel werden außerdem die interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0 aufgezeigt, wie zum Beispiel Podcasts, Blogs oder Wikis. Herausgegeben wird die Publikation von der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist als Online- und Printversion erhältlich. Abschließend möchte ich Ihnen noch zwei Tagungshinweise geben. Im Rahmen der ersten Jahrestagung will sich die Interessengemeinschaft Politische Bildung, IGPB, mit dem Thema Professionalisierung der politischen Bildung Österreichs auseinandersetzen. Personen aus Theorie und Praxis diskutieren über aktuelle Befunde in Österreich und Europa und erarbeiten konkrete Vorschläge zur Professionalisierung. Die Tagung findet am 25. und 26. Februar im Bildungszentrum der Arbeiterkammer in Wien statt. Am 15. bis 17. .03. findet in Mainz der DGFE-Kongress zum Thema Bildung in der Demokratie statt. Bei dieser Großveranstaltung werden 140 Angebote mit Referenten und Referentinnen aus dem In- und Ausland erwartet. Weitere Infos über die Tagungen finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. Das war der 17. Podcast zum Thema Rolf Schmiederer und seine Didaktik. An diesem Podcast haben mitgewirkt Kerstin Pohl, Professor Wolfgang Sander und Nina Toss.